Capitolul 75. A doua zi, Filip era bine dispus. Avea grijă să nu plictisească pe Mildred prea mult cu societatea lui, așa că aranjase să nu o vadă decât la ora 5. Când se duse să o ia, Mildred era deja gata și Filip o tachină pentru această punctualitate neobișnuită la ea. Era îmbrăcată cu o rochie nouă pe care i-o cumpărase el. Filip făcu observații cu privire la eleganța ei. O să trebuiască să o duc înapoi la croitoreasă. Ca să-mi-o modifice," zise ea. Fusta atârna într-o parte. O să trebuiască să o grăbești pe să dacă vrei să iei rochea cu tine la Paris. O să fie gata la timp. Mai sunt doar trei zile. Plecăm cu trenul de la ora 11, nu? Dacă vrei." O lună întreagă avea să o aibă pe Mildred numai pentru el. Ochii lui o sorbeau cu o adorație flămândă. De data asta Filip era totuși în stare să râdă puțin de propria lui pasiune. Mă întreb ce-i fi văzând eu la tine, el. Vai ce lucruri drăguțe îmi spui, răspunse ea. Trupul lui Mildred era atât de subțire încât aproape că îi se vedea scheletul. Avea pieptul plat ca băieții, gura ei cu buzele palide și înguste era urâtă și pielea ei avea o ușoară tentă verzuie. Când o fie în străinătate am să-ți dau pilule blod cu ghiotura, îi zise Filip râzând. Când te aduc înapoi vreau să fii grasă și roșie în obraj. Nu vreau să mă îngraș," zise ea. Mildred nu pomeni despre Griffith și, curând, în timp ce luau cina, Filip a el vorba, mai mult ca să o tachineze, pentru că se simțea sigur de el și de puterea pe care o avea asupra ei. Mi se pare că asăr-ai flirtat pe rupte cu Harry. Ți-am spus că sunt îndrăgostită de el," râse ea. Îmi pare bine să știu că cel puțin el nu e îndrăgostit de tine." Dar de unde știi?" L-am întrebat." Mildred șovăie o clipă uitându-se la Filip și, în ochii ei, se i o licărire ciudată. Vrei să citești scrisoarea pe care am primit-o de la el azi dimineață?" Îi înmâna un plic și Filip recunoscut scrisul mare, foarte lizibil, al lui Griffiths. Era o scrisoare pe opt pagini, bine scrisă, sinceră și încântătoare. Se vedea limpede că așternut-o pe hârtie un bărbat care e deprins să facă curte femeilor. Îi spunea lui Mildred că o iubește cu patimă, că s-a îndrăgostit de ea din clipa în care a văzut-o, că n-ar vrea să o iubească pentru că știe cât de mult ține Filip la ea, dar că nu se poate stăpâni. Filip e un băiatare dulce și el, Griffiths, se simțea grozav de rușinat, dar nu e vina lui. A fost vrăjit pur și simplu. Îi făcea complimente încântătoare. La sfârșit îi mulțumea pentru că a acceptat să ia masa cu el a doua zi și îi spunea că pur și simplu nu mai are răbdare până când o să revadă. Filip observă că scrisoarea e datată din seara anterioară. Probabil că Griffith o scrisese după ce se despărțise de Filip și se deranjease chiar să iasă și să o pună la cutie, în timp ce Filip îl credea culcat. O citise cu bătăi de inimă care îi făceau pur și simplu rău, dar nu-și trădă câtuși de puțin surprinderea. Îi înapoi lui Mildred scrisoarea zâmbind calm. Și ai petrecut bine la prânz?" Grozav!" zise ea pe un ton apăsat. Filip simțea că-i tremură mâinile, așa că și le ascunse sub masă. Nu trebuie să-l iei prea mult în serios pe Griffiths. Știi că e doar un fluturaș." Mildred l scrisoarea și se uită din nou la ea. Nici eu nu mă pot stăpâni," zise ea cu un glas pe care încercă să-l facă să pară nonșalant. Nu știu ce m-a apucat." Situația mea e nițel cam încurcată, nu?" zise Filip. Mildred îl fulgeră cu o privire." În orice caz trebuie să recunosc că privești lucrurile cu destul calm. Dar ce i vrea să fac? Credei că o să-mi smulg părul din cap smocuri și smocuri? Știam eu că o să fii furios pe mine. Ce e e că de fapt nici nu sunt furios. Trebuia să-mi închipui că asta o să se întâmple. Am fost un prost că v-am prezentat unul altuia. Știam perfect că el are toate avantajele față de mine. E mult mai agreabil, e foarte frumos, e mai amuzant și îți poate vorbi despre lucrurile care te interesează." Nu știu ce vrei să spui cu asta. Nu e vina mea dacă nu sunt deșteaptă, dar nu sunt nici chiar așa proastă cum mă crezi tu, nici pe departe. Asta a o știi de la mine. Prea faci pe superiorul cu mine, tinere?" Vrei să te cerți cu mine?" întrebă el cu blândețe. Nu, dar nu văd de ce ar trebui să te porți cu mine de parcă aș fi nu știu ce." Iartă-mă, te rog, n-am vrut să te ofensez. Vroiam pur și simplu să discut calm lucrurile cu tine. Cred că nu trebuie să stricăm totul, ci mai degrabă să reparăm ce se poate repara. Am văzut eu că te atrage Griffith și mi s-a părut foarte firesc. Singurul lucru care mă îndurerează cu adevărat este că el te-a încurajat. El știa cât de îngrozitor de mult te iubesc. Mi se pare un lucru destul de josnic din partea lui că ți-a scris scrisoarea aceea la cinci minute după ce mi-a spus că îl doare în cod de tine. Dacă ți-închipui că o să mă faci să-l plac mai puțin spunând lucruri urâte despre el, să știi că te înșeli. Filip tăcu o vreme. Nu știa ce cuvinte ar putea folosi pentru a o face să înțeleagă punctul de vedere. Vroia să vorbească în termeni detașați și clari, dar era atât de zăpăcit de vârtejul emoțiilor, încât nu-și mai putea rândui ca lumea gândurile. În are rost să sacrifici totul pentru un foc de paie despre care știi bine că nu poate să dureze. La urma urmei, el nu ține la nimeni mai mult de zece zile, iar tu ești o ființă destul de rece. O poveste dintre asta nu înseamnă prea mult pentru tine. Asta e părerea ta. Mildred îl punea într-o situație și mai dificilă, adoptând de tonul acesta certăreț. Dacă ești îndrăgostită de el, n-ai ce să-i faci. Eu am să suport lucrurile cum am să pot mai bine. Noi doi ne înțelegem binișor, tu și cu mine, și eu nu m-am purtat urât cu tine, nu-i așa? Am știut întotdeauna că nu ești îndrăgostită de mine, dar de plăcut mă placi și când o să ajungem la Paris, o să uiți de Griffiths. Dacă te hotărăști să ți-l scoți din minte, ai să vezi că nu e chiar așa de greu și cred că eu am arătat că merit să faci ceva pentru mine." Mildred nu-i răspunse și își continuă cina în tăcere. Când muțenia devenea apăsătoare, Filip începu să vorbească despre lucruri indiferente. Se prefăcu că nu observă faptul că Mildred e total absentă. Ea îi răspundea numai de formă și nu spunea nimic din proprie inițiativă. În cele din urmă îl întrerupse brusc pe Filip tocmai când îi povestea ceva. Filip, mă tem că n-am să pot să plec sâmbătă. Doctorul zice că nu e momentul. Filip știa că minte, dar îi răspunse cu o întrebare. Când crezi că o să poți să mergi? Mildred se uită la el, îl văzuți apăn și alb ca hârtia și întoarse capul înfricoșată. În momentul acela era cam teamă de el. Poate ar fi mai bine să-ți spun chiar acum ca să termin odată. Nu mai pot veni deloc cu tine. Mă gândeam eu că la asta vrei să ajungi, dar acum e prea târziu ca să te mai răzgândești. Am luat biletele și toate celelalte. Zicei că nu ți-am cer să merg dacă eu nu vreau. Și eu nu vreau. M-am răzgândit. Nu mai las pe nimeni să-mi joace feste. Trebuie să vii." Filip, eu țin foarte mult la tine ca prieten, dar la altceva nu mă pot gândi fără să mă înfior. Nu țin la tine în felul acela. Zău că n-aș putea, Filip." Dar acum o săptămână erai foarte doritoare. Atunci era altceva. Nu-l cunoscuse și încă pe Griffith. Chiar tu ai spus că dacă sunt îndrăgostită de el, n-am ce-i face." Fața lui Mildred se crispase acum cu un aer posac și Mildred își ținea ochii ațintiți în farfurie. Filip era alb ca varul de mânie. Ar fi vrut să o pocnească peste față cu pumnul strâns și își imagina cum ar arăta Mildred cu un ochi vânăt. La o masă alăturată se aflau doi băieți de vreo 18 ani, care din când în când îi aruncau ochia de lui Mildred. Filip se întrebă dacă băieții îl invidiau pentru că ea cina cu o fată drăguță. Poate că și doreau să fie în locul lui. De data asta, Mildred rupse tăcerea. Ce rost ar avea să plecăm la Paris împreună? Tot timpul n-aș face decât să mă gândesc la el. N-ar fi prea amuzant pentru tine. asta e treaba mea, răspunse el. Mildred cântărie în minte toate implicațiile răspunsului și roșii. Bine, dar e o porcărie. Ei și? Credem că ești un gentleman în toată puterea cuvântului. Ei bine, te-ai înșelat. Propriului răspuns a avut darul de-a-l așa că-l rosti râzând. Pentru numele lui Dumnezeu nu râde!" strigă ea. Nu pot veni cu tine, Filip. Îmi pare groaznic de rău. Știu că nu m-am purtat frumos cu tine, dar dragoste cu sila nu se poate." Ai uitat câte am făcut pentru tine când erai la Ananghie?" Mi-am forfecat banii ca să te întrețin până ți se naște copilul. Ți-am plătit doctorul și toate celelalte. Ți-am plătit șederea la Brighton și îți plătesc întreținerea copilului. Îți plătesc hainele, îți plătesc fiecare bucățică de ață pe care o ai pe tine. Dacă ai fi un gentleman, nu mi-ai arunca în obraz ceea ce ai făcut pentru mine." Ah, pentru numele lui Dumnezeu! Taci odată din gură! De ce crezi tu că îmi pasă dacă sunt sau nu gentleman?" Dacă aș fi un gentleman, nu mi-aș pierde timpul cu o ștoalfă vulgară ca tine. Mă doare în cot dacă mă placi sau nu. M-am plictisit până în gât să mai fiu caragiosul altora. Ori vii sâmbătă cu mine la Paris, ori dacă nu ai să suferi consecințele. Obrajii lui Mildred erau roșii de furie și, când ei răspunse, glasul ei era aspru și ordinar, lucru pe care de obicei îl ascundea rostind cuvintele cu multă pompă. Nu mi-ai plăcut niciodată, de la început nu mi-ai plăcut, dar te-ai băgat în sufletul meu și mie mi se făcea întotdeauna scârbă când mă sărutai. Acum nu te-aș lăsa să te atingi de mine nici dacă ști că am să crăp de foame. Filip încercă să înghită mâncarea din farfurie, dar mușchii gâtului refuzau să-l asculte. Dădu de dușcă un pahar de băutură și și-a prinse o țigară. Tremura din tot corpul, nu mai vorbi. Aștepta ca ea să se miște, dar ea ședea acolo fără să scoate un cuvânt, cu ochii ținte la fața de masă albă. Dacă ar fi fost singuri, Filip și-ar fi aruncat brațele pe după gâtul ei și ar fi sărutat-o pe timaș. Îi plăcea grozav când își dădea ea capul pe spate și-și întindea gâtul alb și lung sub apăsarea buzelor lui pe gura ei. Stătură un ceas în tăcere și în cele din urma lui Filip îi se păru că ospătarul a început să-i privească cu oarecare curiozitate. Îl chemă să le facă socoteala. Mergem, zise atunci Filip cu un glas fără relief. Mildred nu răspunse, dar își strânse poșeta și mănușile, apoi își puse haina. Când te mai vezi cu Griffiths? Mâine, răspunse ea indiferentă. Poate că ar fi bine să discuți toate problema cu el. Mildred își deschise mașina al poșeta și găsi în ea o hârtiuță. O scoase și i-o lui Filip. Aici e nota de plată pentru rochie," zise ea cu glas șovăitor. Și ce-i cu asta?" I-am făgăduit croitore să-i că-i dau mâine banii." Serios? Asta înseamnă că nu mai vrei să-mi o plătești după ce mi-ai spus că pot să-mi o fac?" Da, chiar așa." Am să-l rog pe Harry," zise ea ambușorându se imediat. El o să fie bucuros să te ajute." În momentul de față îmi datorează șapte lire și, săptămâna trecută fiind la Marea ananghie și am manetat microscopul. Să nu crezi cumva că mă sperii cu asta. Eu pot foarte bine să-mi câștig existența și singură. Asta e cel mai bun lucru pe care îl poți face. Eu n-am de gând să-ți mai dau nici măcar un sfanț. Mildred se gândi că sâmbătă trebuie să-și plătească chiria. Se gândi și la întreținerea copilului, dar nu spuse nimic. E și E ieșiră din restaurant și în stradă Filipo o întrebă. Să-ți chem o birjă? Eu vreau să merg puțin pe jos. Dar n-am niciun ban. Azi după amiază a trebuit să achit o notă de plată. Nu o să-ți facă rău să faci câțiva pași pe jos. Dacă vrei să mă vezi mâine, o să fiu acasă pe la ora ceaiului. Își scoase pălăria și se îndepărtă cu un aer gajat. Peste o clipă întoarse capul și o văzu că stă cu un aer neajutorat acolo unde o părăsise, privind la circulația străzii. Se întoarse și râzând îi strecură în mână o monedă. Uite doi lingi ca să poți să ajungi acasă." Înainte ca ea să apuce ai răspunde, Filip se îndepărtă în grabă.